בבואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול, לאמור, תנא את אשתי את מיכל, אשר הרסתי לי במאה עורלות פלשתים. וישלח איש בושת, וייקחיה מעם איש, מעם פלתיאל בן ליש, וילך איתה אישה, הלוך ובחרו אחריה עד בחורים.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 ואקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך. וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב באה מהגדוד, ושלל רב עמם הביאו. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שילחו וילך בשלום.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 על אשר המיט את עשאל אחיהם בגבעון במלחמה. ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קרעו בגדיכם וחיגרו שקים, וסיפדו לפני אבנר. והמלך דוד הולך אחרי המיטה. ויקברו את אבנר בחברון, ויישא המלך את קולו, ויבק אל קבר אבנר.